A digitális világról érthetően. Ez a Postmodem. Itt a Postmodem antivírus újabb ez Ezúttal a bolygónk védelmével foglalkozunk. Aszteroidák, meteoritok, pusztítás, kihalás milyen veszélyek leselkednek ránk? mit mutatnak az eddigi nyomok mire következtethetünk a kihalási eseményekből eltéríthetünk -e egy nagy aszteroidát, vagy miről szól a DART projekt Továbbá egy űrbéli hatalmas nagy napernyőről is beszélünk a klímaváltozás elleni bolygóvédelmi projekt keretében. Jó estét kívánok, Szilágyi Árpád vagyok, én a postmodem szerkesztő műsorvezető vagyok, és bemutatom már is a ma esti asztalt társaságunknak már itt levő tagjait. Természetesen, hogyha a űrműsor, akkor Pál Bernadett, Morsz kutató és bemutató csillagás. Szia Berni, jó estét! Sziasztok, jó estét! És velünk itt van már is a csapatban Fogter Zoltán, a Schwabhegyi Csillagvizsgáló Csillagász. Sziasztok! Zoli. Sziasztok jó estét! Pár bennitől tudom, hogy mögötted nem is galaxis képek vannak, hanem gyönyörű szép ilyen csillagködök, ha jól tudom. Tehát ezt érdemes tudni, hogy milyen, milyen szép háttereket választottál oda magadnak. Meg van ott valami más is, például egy mikroszkóp. Így van ez lényegében a Svápegy csillagvizsgáló előadó terme, és mögöttem a falon a, a svápeggi csillagvizsgáló Hubble kiállítása látható, ezek Hubble űrtávcső felvételek, ami egy témát ragad meg, már mint ez a kiállítás, még pedig a csillagközi anyagot. Mindegyik kép a csillagközi anyaggal kapcsolatos, illetve a legtöbb kép az a naprendszerhez hasonló csillagok keletkezésével. Keletkezésének a, a helyeivel ö, foglalkozik, illetve vannak olyan képek, amik a csillagok ö, a csillagok végállapotát ragadják meg. Ilyen események folyamán hatalmas mennyiségű csillagközi anyag szabadul fel, és ez a kiállítás ezt hivatott bemutatni. Ennek több kevesebb köze van a, a Naprendszerben található meteorikus anyaghoz is, illetve a napnak a törmelékkorongjához is, ami, amit lényegében a kisbolygók és az üstökösök alkotnak, ugyanis a naprendszerek azok ilyen hatalmas kozmikus gáz- és molekulafellőkből jönnek létre, a gravitációs összehúzódás által. A gravitáció őket egy ilyen úgynevezett koromba, protoplanetáris koromba rendezi, ahol idővel elkezdődik a bolygóknak a kialakulása, illetve a különféle maradványanyagoknak a kialakulása is, mint az aszteroidek és üstökösök itt a naprendszerünkben. Úgyhogy igen, ez egy ilyen... Születést bemutató kiállítás. Fantasztikus úgy, kis mini rögtönzött eladást tartott Zoli nekünk. Mit szólsz Berni hozzá? <gül> Gyors talpaló. <gül> De annyit még mondják, mert ugye a színpadokról szokták, a színházi színpadokról mondják, hogy ha a falon van egy pisztoly, akkor az előadásban biztos, hogy el fog sülni. Az a mikroszkóp, mit keres a csillagászok? Mit csinálnak a csillagászok a mikroszkóppal? Ez egy nagyon szuper kérdés, ugyanis mi általában távcsövekkel dolgozunk, de előfordul, hogy a mikroszkópokra is szükségünk van, mert naponta kb. 50-100 tonna meteorikus, kozmikus anyag be a Föld légkörébe, és ennek bizonyos része leérkezik a Föld felszínre, amiket aztán meteoritoknak hívunk, ezek a világűrből jövő kőzetek, és a csillagászok általában ezeket a közeteket ilyen mikroszkópokkal vizsgálják meg, hasonlóan, mint a biológusok a biológiai mintákat, vagy a geológusok a, a föltani mintákat. Tehát néha előfordul, hogy a csillagászok mikroszkópokkal dolgoznak, főleg amikor ilyen meteorikus anyagokkal dolgozunk. Na hát ezt is akkor köszi szépen, hogy elárultad nekünk. Szerintem akkor lépünk is tovább, mert ugye ma a bolygó védelmével foglalkozunk, úgyhogy készültünk jó néhány témával. Most már mondhatjuk azt is, hogy nekünk ez hagyomány, hogyha űrműsort készítünk, akkor mindig egy rakétát elindítunk a műsor elején. Így jártunk most is, ugye Berni, csak most éppen egy aktualitáshoz kapcsolódik ez a rakétaindítás, mert november 23-án, hogyha jól emlékszem, elindult a SpaceX újabb rakétája, ami a DART projektnek a hát, űrhajóját indította el. Ez lesz itt a középpontban, és ez adja az aktualitását a ma esti bolygóvédelmi tematikánknak, mert meg kell védenünk a bolygónkat, a földünket, de mitől kell megvédeni, Berni? Hát a DART misszió azzal foglalkozik, hogy mit fogunk azzal kezdeni, hogyha felénk hullik egy aszteroida. Vannak erre, van erre többféle ötletünk, hogy mit lehetne vele kezdeni, és az egyik, ami ugye általában beugrik az embereknek, hogy mi lenne, hogyha mondjuk beleütköztetnénk valamit, és eltérítenénk a pályájáról Na most, ez egy jó terv, kezdetnek, de azért nagyon sok buktatója van. Mi történik akkor, hogyha nem eltérítjük, hanem mondjuk 150 darabra szétrobbantjuk, és akkor nem egy asztoroid a hullik felénk, hanem 150 darab asztoroide, és nem vagyunk semmivel előrébb. Az is Na elég nagy bajt okoz, ugye? De alapvetően Igen. a feladat, ez kicsit hasonló, mint a biliárd asztalon, hogy meglökünk egy golyót, és az eltalál egy másikat, és uh -huh. módosul a pálya. De az elég ügyesen uh -huh. kell kiszámítani a pályákat. Elég ügyesek vagyunk Igen. ehhez? Igen, nagyon ügyesek vagyunk, egyrészt, másrészt máslink van. Ez a Didimos rendszer, ez egy kettős aszteroida rendszer, és a Didymoon az úgy kering, ugye a kisebb aszteroida úgy kering a nagyobb aszteroida körül, hogy innen a Földről pont ezt a, azt a fedést meg tudjuk figyelni, és ebből nagyon pontosan ismerjük a, a keringési idejét is. És na most ez a dárt ez bele fog ütközni a kisebbik szteroidába, és módosítani fogja ezt a keringési időt, egy olyan egy öt perccel fogja tervek szerint lerövidíteni. A ma esti műsorunkban jó néhány szakértőt hívtunk el, illetve pontosabban Pál Berni jó voltából, csillagászok sora jelentkezik, majd ugye Zoli is pont ebbe a sorba illeszkedik be. Egyébként Zoli, te követed ezt a DART programot? Így van, általában itt a sváfegyi csillagvizsgálóban aktívan követjük az aktuális űreseményeket, mind a NASA-nak, mind az eze az Európai űrűnökségnek, mind pedig más nagy űrűnökségeknek a programjait. Úgyhogy igen, követem a dart és izgatottan várom a jövő év szeptemberét, amikor össze fog ütközni a dimorfoszholdel, és akkor kiderül, hogy mennyire tudja módosítani a pályáját. És akkor, ha jól emlékszem ugye az olvasmány élményeimből, hogy 24 ezer kilométer per órával fog becsapódni? Vagy nem jól emlékszem a nagyságrendre? Körülbelül akkorában így van. Ö... 6,5 kilométer per szekundummal, hogyha jól tudom, és valóban, hogyha azt átváltjuk kilométer per órára, akkor ilyen 24 ezeres nagyságrendet kapunk. Így van, így van. Böldi így körülmények között elképzelhetetlen méretű sebesség, vagy mértékű sebesség. Hát érdekes lesz majd megfigyelni, hogy tényleg sikerül elérni a pályamódosítást. Most viszont akkor kicsit jobban belemegyünk a részletekbe, és Keresztúri Ákos csillagász segítségével megismerkedünk adnak a témának a rejtelmeivel. A digitális világ érdekes. Postmodern. védelmi műsorunkban egy sor érdekes dolgot fogunk végig beszélni. Itt van velem természetesen továbbra is Pál Bernadett, maskutató és bemutató csillagász, illetve ehhez a témához meghívtuk Keresztúri Ákost, a CFK csillagászati intézet tudományos főmunkatársát. Szia Ákos, jó estét kívánok! És hát ugye azért lesz nekünk nagyon érdekes a téma, mert sokan nem tudják, hogy egy csomó veszélyforrás leselkedik a földünkre, a bolygónkra. Gondolhatnak a laikusok arra, hogy hát persze időnként meteoritok leesnek ide a felszíne, a, mondjuk a képzettebbek ismerhetik a tunguszkai balesetet, így is emlegetik. Ezekről mind fogunk most beszélgetni, és ki fog derülni, hogy sokkal-sokkal szélesebb körül ez a történet. Kezdjük például a szupernovákkal. A NASA Chandra Röngen űrobszervatóriumának két kutatója feltérképezte a Cassiopeia A. supernova maradványait, és felfedezte, hogy a robbanás szinten mint egy kifordíthatta az eredeti csillagot. Ennek a szívébe pillantva a csillagászok megtalálták az életet alkotó atomokat, és a csillagból visszamaradt neutroncsillagot, vagy pulzárt. Hát ezek a szupernóva jelenségek, ez ugye laikus szemmel nézve olyan nagyon távoli dolgok. Ezek is veszélyt jelenthetnek a Földre, Ákos? Távoliak és ritkák a szupernóva robbanások, de időnként azért befolyásolhatják a Föld és rajta az élet fejlődését. Igazából ez egy ilyen Ritkább veszélyforrás, tehát ritkán történik szupernovarobbanás, még ritkábban történik hozzánk közel, de a például közelmúltban, megyünk vissza, kb. 2,5 millió évvel ezelőtt történt olyan 200-300 fényév távolságban tűnünk egy robbanás, aminek a fénye, sugárzása, és sokkal később a tőle származó részecskék elérték a Földet, itt talán egy picit befolyásolták az ózon mennyiségét, néhány apró kismértékben Hatásba lehet, hatással lehettek mondjuk a földi éghajlatra felhőzett aeroszól képződés és ilyesmikkel keresztül, de igazából ez nem volt olyan súlyos hatás, és mint mondtam, ez olyan, olyan 200-300 fényév távolságban robban szupernova lehetett, ami elég közelinek számít, de ilyen eseményre viszonylag ritkán kerülhet sor, és még ez a viszonylag közeli sem okozott olyan drasztikus következményeket itt a Földön. Ez a ritka, ez mit jelent, hogy mennyire ritka? Ugye nem emberi kifejezésekkel számított ritkaságra gondolsz nyilván. Igen, tehát tulajdonképpen egy emberöltő alatt kb. egy szupernóva, hogyha várható a mi galaxisunkban, ami elég nagy, és nagyon-nagyon ritka lehet az, amikor mondjuk néhány száz fényév távolságban történik egy ilyen robbanás, és akkor sem olyan súlyos, katasztrofális a hatása. Tehát a szupernóvák látványos, de nagyon-nagyon kis eséllyel közeli, és minket erősen befolyásoló jelenségek. Nézzük a következő forrást: Gamma kitörés. A grb 150 b távoli kozmikus objektum képei szintén a NASA Chandra Röntgen űrteleszkópjának adataiból készültek. Ez az objektum rokona lehet a gv 170817 eseménynek, ahol a csillagászok először végeztek röntgensugaras detektálást gravitációs hullámforrásról. To help in this new era of wave and investigations. Into our hát a gamma kitörésről már a legutóbbi űrkütyös műsorunkban hallottunk, mert ugye az egyik magyar kockaműhold pont ezeket a gamma kitöréseket méri. Benni ezért is mosolyog, szerintem, mert emlékszik erre a, erre a részre a műsorból. Ez, egy, ez szintén egy ekkora probléma lehet, Ákos, a gamma kitörés? És itt a távolság mennyit számít? Elméletileg lehet probléma, a távolság mindenfajta ilyen katasztrófánál fontos, tehát minél közelebb, annál rosszabb. Itt azonban még egy nagyon fontos tényező van. A dolog lényeg, hogy a gamba villanás vagy gamma kitörés során a tér egy meghatározott, illetve azzal ellentétben egy másik irányába halad el, indul ki ez a sugárzás. Tehát tulajdonképpen itt nem csak az kell, hogy közel legyen az esemény, hanem olyan pehünk is kell, hogy pont a föld fele mutasson, úgymond a robbanásnak az anyagsugara, tehát tényleg telibe sugározza a földet a kiáramló részecskékkel. Ez egy elég ritka esemény, és igazából itt még kisebb a valószínűség szerintem, mint a szupernováknál, tehát gamma robbanásoktól, amelyek esetleg a földet veszélyeztetik, még kevésbé érdemes tartanunk, de ez is egy elvi létező problémaforrás. A Hubble és Spitzer űrteleszkópok látható és infravörös képességeinek kombinálásával a NASA Universe of Learning programjának csillagászai és vizualizációs szakemberei látványos háromdimenziós átrepülő filmet készítettek a csodálatos. Orion ködről. Egy közeli csillagovodáról, azaz valós tudományos adatok és hollywoodi technikák felhasználásával varázsoltak belőle animációt a Baltimore Space Telescope Science Institute csapata, Maryland és a Caltech munkatársai. Na ebben mi a veszélyforrás? Igazából ez egy olyan fajta úgymond veszélyforrás, amit nagyon előre lehet látni, hogy ha majd veszélybe kerülünk miatta gyakorlatilag a csillagközi térben vannak olyan sűrű felhők, amelyeken, hogyha áthaladna a naprendszer, akkor itt a naprendszerben megnőne a különböző gáz- és porsűrűség, ami valamilyen mértékben befolyásolhatná a Földnek, főleg a klímáját, az éghajlatát. Például a légkörben lévő aeroszol szemcsék számának, gyakoriságának a segítségével megváltoztatná mondjuk a felhőzet mennyiségét, ami azért, befolyásolhatná a föld albedóját, az egész energiaháztartást, és ezen keresztül gyakorlatilag az éghajlatot sokféle irányból. Azonban itt az a szerencsés helyzetünk van, hogy ezek a sűrű csillagközi felhők azért messziről látszanak, és hogyha látunk is egyet, oda azért elég sokára fogunk elérkezni a térben utazó naprendszerünkkel együtt. Tehát ez egy olyan fajta veszélyforrás, amit már több ezer évvel korábban, mielőtt odaérnénk, látni fogunk. Közben Bernihoz is hadd forduljak oda, hogy vajon tudunk-e arról, hogy hány magyar csillagász vesz részt ezekben a programokban, amelyek a különböző veszélyforrásokat feltérképezik? Hát biztos van olyan ember, aki tud róla. Én így hirtelen fejből nem tudom, de bízom benne, hogy minél több ember részt vesz ezekben a programokban, innen Magyarországról is. Az Orion viszont szívesen hozzáfűznék valamint, mert hát mégiscsak ma december van, Uh, és hát ilyenkor az Orion csillagkép az jól megfigyelhető a téli égbolton, és hogyha csak egy kis binokulárunk is van otthon, már azzal is annyira látványos az Orion köt, hogy ha már most éppen nem veszélyeztet minket, akkor ünnepeljük meg azzal, hogy egy tiszta téli éjszakán lessük meg egy kis binokulára, vagy akár csak szabad szemmel is lehet látni valami kis halvány foltosságot ott az Orion öve alatt. That's what on March 8th, when a mass ejection... 2012. márciusában a naptevékenység hulláma annyi hőt bocsátott ki a Föld felső légkörébe, ami két éven keresztül elláthatott volna minden New Yorki lakóhelyet. A hő azóta eloszlott, de minden napciklus maximum legalább ennyi vagy még több energiát termel. Hát ezt ugye. Józan paraszt is beláthatjuk, hogyha ilyen hőenergia közeledik, az viszont tényleg elég komoly károkat okozhat, hogyha kellő rövid idő alatt érkezik meg az, az energia energiamennyiség. Igazákos? Igen, itt igazából nem is a, a hőmennyiségről van szó. Gyakorlatilag kettőfajta úgymond veszélyforrást jelent ez a dolog. Az egyik, hogy nagyon intenzív sugárzás érkezhet, mondjuk napkitörésektől, ezek befolyásolják a felső légkorállapotát, állapotát, és kicsit később az úgynevezett koronakidobódásokkal kapcsolatban, vagy azok, tehát a kitörésektől függetlenül is, nagy részecske tömegérkezik a Földhöz, az ugye lassabban kis töltött részecskék jönnek tömegben. Itt a baj akkor van, hogyha ezek bejutnak a Föld mágneses terébe, ott elmegrögződnek, a mágneses erővonalak körül kezdenek mozogni, és egy kicsit bezáporoznak ugye néhol a Föld felső légkörébe, ezek révén pedig megváltozik az ionoszféra néhány jellemzője, ami igazából ránk nincsen katasztrofális hatással, de például a GPS már pontatlan lesz, a telekommunikáció problémás lesz, gyakorlatilag mindenféle elektromos zavarok is támadhatnak. Az is előfordul, még mondjuk volt erre példa, hogy ezek a sajátos áramok, amiket a napszél töltött részecskéinek a beérkezése generált a Föld felszíni vezetékekben generálódtak ezek az áramok, ezek kisütöttek néhány nagy transformátort, ami miatt áramszünet lett, aztán mivel az ilyen nagy transformátorokból keveset gyártanak, és ritkán néhány hétbe került, mire rendesen pótolni tudták. Tehát igazából ennek főleg a technikai vonatkozású dolgai lehetnek problémásak a civilizációnk számára. Ez az animáció a naprendszer összes ismert aszteroidájának térképét ábrázolja 1999. január elseje és 2018. január 31 között. A kék a föld közeli aszteroidákat jelöli, a narancssárga a mars és a Jupiter pályája közötti fő öv aszteroidáit. Meglehetősen látványos ez az animáció különben, hogy ahogy telik az idő, egyre több aszteroidát látunk. Gyakorlatilag én most laikusként úgy látom, mintha tele lenne szemetelve a naprendszerünk, egy csomó kavicsal meg kővel, meg aszteroidával. Hát hogy, hogy lehet így egyáltalán megfigyeléseket végezni ennyi körülöttünk keringő mindenfélevel? Ezt mindkettőtöktől kérdezem. Berni? Hát azért szerencsére szerintem, Ennyire nem sűrűek, mint amennyire ezen az animáción látszott, tehát effektíve ki tudunk lesni közöttük. Másrészt pedig, mivel ismerjük őket is... Elég nagy a naprendszer, ugye? Tudjuk. Tehát azért eloszlanak egy jó nagy térben. Hát igen, meg ugye azt is láthattuk ezen az animáción, hogy ezek egy ilyen kis helyes korongban vannak nagyjából rendeződve, vagy legalábbis egy ilyen fangszerű gyűrűbe, tehát hogyha mi fölötte vagy alatta nézzünk ki, akkor minket nem zavar. Aha. De azért ez elég, elég sok gondot okozhat mondjuk, nem csak a megfigyelésben, hanem az, hogyha az aszteroidák megérkeznek ide a közelünkbe. Ákos? Igen, igazából az a gond, szerintem a megfigyelőket örömmel tölti el, hogyha pont egy kisbolygó húz át a látom, ez egyikön, főleg, hogyha korábban nem ismerték azt, de a probléma ugye abból van, hogy ezek a kisbolygók mozognak, részben keresztetik a föld pályát, miközben a föld is kering, és előbb-utóbb, ha sokáig várunk, egy-egy közülük eltalál minket. Akkor van igazán baj, hogyha ez az objektum már elég nagy méretű, ha mondjuk csak olyan 10-20 méteres, akkor is már elég alacsonyan robban fel a légkörbe, hogy a lökés hullama elérje a felszínt. Hogyha mondjuk 100 méteres, akkor már esélyebb is csapódik, és tulajdonképpen krátert robbant, ha pedig kilométeres, akkor olyan súlyos következményei vannak a becsapódásnak, ami az egész földön érzékelhető, főleg az éghajlat megváltozása miatt. Tehát Te Ilyen eseményekre rendszeresen sor kerül. Minél kisebb az objektum, annál gyakrabban találkozik velünk, de annál kisebb a probléma, és minél nagyobbat veszünk, annál ritkábbak ezek az események, de annál inkább tartósak. Beszéls mikrométeresnél pedig globális következmények uh -huh. van. Az előbből mondtad ezt a 100 méteres nagyságot, az ennél kisebb méretűek, mondjuk egy 90 méteres nagyságú asteroidától azért eléggé megijednék, hogyha egy repülne felém, de gondolom, hogy itt arról van szó, hogy ez annyira kicsi, hogy már a légkörbe érve elég, vagy, vagy megsemmisül felrobban? Nagyjából 100 méter az a határ, ez függ a, a az belső szerkezetétől, érkezés iránytól, stb., de nagyjából 100 méternél kisebb végítest, az felrobban a légkörbe. Ez sem mindig problémamentes, ugyanis, hogyha elég alacsonyan robban, akkor a lökés hullám eléri a felszínt. Ugye 1908-ban a szibériai Tunguska folyó környékén egy olyan kb. 60 méteres objektum robbant föl, mondjuk olyan 8-9 km magasan, tehát elég magasan a fejünk fölött, mégis egy olyan fél Dunántúnyi területén kidöntötte a Tajga erdőségeit. Szerencsére ez egy lakatlan vidék volt, de... Ezek nagyon súlyos következményekkel járnak, vagy például hasonló történt közel 2000 évvel ezelőtt a Sodoma-Gomora történetnek az eredete lett valószínűleg amikor szintén egy tungusz kategóriájú esemény történt Jordániában, egy akkoriban a bronzkorban sűrű lakott város fölött, és az pusztította el gyakorlatilag az azt a várost, közelben le, leborultak Jerikó falai, stb. stb. Tehát ismerjük a történetet. Ma már kiderült, hogy ott egy elég súlyos, a tungúz eseményhez hasonló robbanás történhetett, és ennek a következményeit látjuk. A digitális világról érthetően ez a Postmodem. A keresztúriákos által említett Tunguszkai baleset ugye már több mint száz évvel ezelőtt történt meg, de annak a hatásai még most is láthatóak. Most folytatjuk az összeállításunkat, mégpedig a kihalási eseményekkel. Erről tartott egy előadást nemrégiben Fogter Zoltán, a svábhegyi csillagvizsgáló csillagásza. Hasonló jelenségekről és történésekről beszéltél, ugye, de egy kicsit szélesebb körben, mert azért itt nem csak a kozmikus veszélyforrásokról beszéltél Zoli. Így van, maga a Föld az egy komplex, dinamikus rendszer, ami folyamatos változásban van. A korát azt 4,6 milliárd évbe szoktuk becsülni a különféle Földön található anyagok, illetve kozmikus anyagok radiometrikus kor meghatározása alapján. Tehát 4600 millió éves a bolygónk, ezt többé-kevésbé biztosan kijelenthetjük. És hát 4600 millió év alatt rengeteg minden történik a Földön. Egyrészt vannak külső hatások, amik érik, ugye a világűrből, másrészt vannak olyan hatások, amik a Földdel kapcsolatosak. A Földnek több alrendszere van, ugye van a légkör, ezt szoktuk atmoszférának nevezni, van a vízburok, ezt szoktuk hidroszférának nevezni, van a litoszféra, ami lényegében a kőzetburkot jelenti, illetve van az egyik legfontosabb, számunkra legfontosabb alkotója a Földnek, az a bioszféra, ami az élővilágot jelenti. Ezek a Földnek az alrendszerei, és ugye ezek folyamatos kölcsön, hatásban vannak egymással, hogyha bármelyik rendszerben történik valami változás, az az egész rendszer társulása, hogyha úgy tetszik, kihat. És ennek És lehet át, az egyik a... ilyen eredménye ugye a kihalás, amiből Így talán van. a legismertebb az a 65 millió évvel ezelőtt bekövetkezett a dinoszauruszok kihalásával jellemzett folyamat, ami hát jó régen volt, de éppen ennek következtében volt egy őrületes nagy kihalás. Lehet azt tudni, hogy ezen kívül, ez ugye a legismertebb kihalási jelenség, hogy hányszor volt a földtörténet során ilyen kihalás? A földtörténet során öt nagy kihalási hullámot szoktunk megkülönböztetni. Ebből természetesen nem mindegyik kozmikus eredetű, amiről most szó van, amit te is mondtál, az a Kréta-Tercier kihalási ö, esemény, vagy kihalási hullám. Ezt valóban ö, a legjobb tudásuk szerint, ezt egy 10-15 kilométeres átmérőjű testnek, feltételeszetesen kisbolygónak a becsapódása okozta a mai Jukatán félsziget területére. Ö, azért, mert ez mennyire ez biztos, biztos Zoli különben? Tehát, hogy megvan ennek a nyoma? Meg így van, Azért merjük ezt biztosan kijelenteni, mert vannak egyértelmű geológiai bizonyítékok, amik erre a becsapódásra utalnak. Többek között van egy bizonyos anyag, az iridium, ami általában ilyen meteoritokban, aszteroidákban fordul elő, és a Földön ez nagyon ritka. Általában ezek a kozmikus testek szokták a Földre hozni, és a 65-66 millió évvel ezelőtt üledék sorokban nagyon nagy iridium koncentráció van. Ergó következtetünk arra, hogy akkor történt egy nagyobb testnek a becsapódása, ami az iridiumot idehozta. Az iridium nem csak a science fictionben létező dolog, hanem a valóságban is ez egy létező fém. Másrészt, meg a Jukatán félszigetre, ahol ez a test becsapódott, ott vannak olyan geológiai alakzatok, amik a magára a becsapódásra engednek következtetni. Ezen kívül a becsapódási jelenségek kívül mi az, ami még befolyásolhatja ezt a folyamatot. Tehát ilyen kihalási események mitől következhetnek be? Ez egy nagyon szuper kérdés. Egyrészt a, a már említett, a közelben történő szupernova robbanások, illetve gamma is tudnak kihalásokat okozni. Sokak szerint például a, az Ordovícium-Szilur kihalási eseményt, ami, ha jól tudom, kb. Olyan 400 millió évvel ezelőtt következett be, az például... Egy közeli gamma felvillanás okozta, a, ugye a gamma villanás következtében a, a földi légkör rétege az jelentősen elvékonyodott, vagy megsemmisült, ennek következtében megnőtt a, a földetérő UV-sugárzás, ami elindított egy kihalási hullámot az Ordovícium -szilúr, szilúrhatáron. Azt szokták mondani, hogy egy ilyen 6000 fényéves körzetben, a, tehát hogyha a naprendszerhez viszonylag közel, 6000 fényéven belül történik egy ilyen, az már tud problémát okozni. Ez kozmikus hatás, szintén akár csak az aszteroida. Van olyan kihalási hullám is, vagy kihalási esemény is, amit nem kozmikus hatás okozott, ilyen például a Perm végig kihalás, ami körülbelül 250 millió évvel ezenőtt zajlott le. A Perm végig kihalást egy szupervulkán kitörés okozta, mégpedig a mai Szibéria területén lévő Trap vulkánnak a kitörése. Ez egy hatalmas több százezer éven át tartó bazaltláva kitörés sorozat volt tulajdonképpen, aminek következtében jelentős mennyiségű anyag került a légkörbe, különféle aéroszolók, széndiokszid, kéndiokszid, és ez egy olyan változást indított el a földi klímában, ami az élővilág 90%-os pusztulását idézte elő. Tehát a PERM végén ennek a vulkanikus kitörésnek a következtében az akkori élővilág 90-95%-a elpusztult. Az érzékelhető mindenképpen, Zolő, hogy jól belástad magad ebbe a témakörbe, úgyhogy Cs. szerintem sok hallgatónkban, nézőkben felmerülhet a kérdés, hogy ha szeretné ezt a teljes előadásodat meghallgatni, akkor van-e mód arra, hogy visszahallgassa? Ugye nem olyan nagyon régen néhány hete volt az előadásod? Így van, Szabó Norton kollégámmal tartottuk ezt az előadást a Sváthányi Csillagvizsgáló Galaktikus Utikalausz című, hát ilyen tudománykommunikációs sorozat keretében belül, ha jól tudom, egy idő után ezeket az előadásokat közkincsé teszi a Svápegyi Csillagvizsgáló, bár ebben nem vagyok 100%-ig biztos, ezt meg, meg kell kérdeznem a, a feletteseimet ezzel kapcsolatban, de hogyha jól tudom, az a terv, hogy egy idő után a Svápegyi Csillagvizsgáló ezt elérhetővé teszi a YouTube csatornáján. Nagyon szépen köszönjük, Zoli, és további sok sikert a csillagászati kutatásaidban. Mi most megyünk is tovább, és Keresztúri Jákosával folytatjuk a veszélyforrások felgöngyölítését. A digitális világ érdekes. Postmodern! Különböző bolygóvédelmi programok, projektek léteznek az űrgynökségeknél és nemzeti űrkutató hivataloknál, és ezekben a programokban részt vesznek magyar kutatók is, ilyen például a Héra misszió. A Héra lesz az emberiség második űrsondája, amely 2026-ban meglátogat egy kettős aszteroidát, a Didymos binális rendszert. Először is a NASA DART űrszondájával beleütközik a kisebb aszteroidába, az úgynevezett Diddy mielőtt az Éza Héra feltérképezi a keletkező becsapódási krátert, és megméri az aszteroida tömegét. A Héra két kockaműholdat szállít majd a fedélzetén, amelynek lényeges tudományos vizsgálatok elvégzésével sokkal közelebb tudnak repülni az aszteroida felszínéhez. Brian Mayt láttuk és hallottuk, ő a Queen együttes szólógitárosa, és egyúttal csillagász is részt vesz ebben a programban. A DART tapasztalatai és a Héra közeli megfigyelései az aszteroida eltérítését egy jól működő bolygóvédelmi technikává formálhatják. Mennyit tudunk ennek a magyar részvételéről, Ákos, a Héra programról? Szerencsére tudunk valamit, mert ugye mi csináljuk ennek egy részét itt a CFK csillagászati intézetében, közreműködve a Földtan és geokémiai kutató intézettel. Itt mi gyakorlatilag a Héra űrszondának az infravörös spektrométerében működünk közre. Ez a héra, hogy elhangzott, azért megy a Didymoszhoz, hogy megnéze, milyen kráter keletkezett ott, illetve miből van az a kisbolygó, hogy értsük a következményeit egy ilyen becsapódásos, eltérítés műveletének. Ehhez szükséges megállapítani az összetételét a kisbolygónak, ezt végzi az infravörös spektrométer, és ennek. Az előkészítésében működtünk mi közre különböző meteoritok laboratóriumi szinképelemzésével, és folytatjuk a továbbiakban az atomkival együtt egy besugárzásos szimuláció keretében is, ugyanis nem csak nehéz megfigyelni ezeknek a kisbolygóknak az összetételét, hanem azért sem könnyű ezt megcsinálni, mert a világűrből érkező különböző hatások, az úgymond kozmikus mállás, az igyekszik minél jobban amorfizálni, jellegtelenni tenni egy kisbolygó felszínét. Tehát mi azt csináljuk mostantól a projekt második fázisában, hogy az eddig elemzett metóditokat most jól besugárzuk részetke sugárzással, hogy menjen teljesen tönkre az ásvány és minél nehezebben lehessen azonosítani, hogy miből áll, és akkor kicsit reálisabban tudjuk majd megérteni, hogy amit ott látunk a Tidimosznál, akkor ez tényleg milyen fajta ásványokat jelent a valóságban. Itt hát szúrjam közbe azt a kérdést, hogy miért éppen a magyar kutatók végzik ezt a részét a teljes projektnek? Ebben vagyunk jók ezekben a mérésekben? Mindenben jók vagyunk, de hát erre rábögtünk a tollunkkal véletlenül, és akkor bekarikáztuk, és akkor ezt fogjuk csinálni. Majdnem ilyen volt, egy kicsit benne van az, hogy a földtudományi laboratóriumi háttérben az egy jó pár évtizedes tapasztalat van, és ez pont olyan témakörről, nagyon sok aprólékos, ügyesen megtervezett mérés kell, azokat össze kell rakni. Nem elég az, hogy mondjuk veszünk egy borzasztó drága műszert, amivel bármit megnézünk, nem. A valóságban sokféle műszert, ügyes minta előkészítése értelmesen kell összehangolni, ami nagyon sok kreatív, aprólékos munkát képvisel. Ez egy olyan fajta, úgymond piaci rés, ahol a kelet-európai térségek is bele tudnak, úgymond komolyan játszani egy ilyen, nemzetközi, főleg európai projektbe. Itt vannak műszerek, van tudás, de úgymond mégsem olyan drágán dolgoznak a mikutatóink, sajnos, mint a nyugat-európaiak, ezért ez ilyen babra aprólékos munkát mi könnyebben el tudjuk végezni. The amikor a NASA Osiris Rex űrszondája 2018. decemberében megérkezett a Bennu aszteroidához, közeli felvételei megerősítették azt, amit a küldetés tervezők közel két évtizeddel korábban jósoltak. A Bennu laza anyagból készült, amelyet a gravitáció gyengén összetapaszt. Ezt a feltételezést azonban nagy meglepetés kísérte. A tudósok arra számítottak, hogy a Bennu felszíne finom szemcsés anyagból áll majd, mint egy homokos tengerpart, de ehelyett Zord világ fogadta őket, amely tele van autóház, sőt méretű sziklákkal. An Na, ez nekünk miért veszélyforrás? Veszélyforrás, ugye itt is kisbolygóról van szó. Előbb megbeszéltük, hogy milyen gyakran találnak el minket ilyen objektumok, és igazából ennek a küldetésnek, ennek a vizsgálat típusnak, mert ez is egy kisbolygó elemzése, nem csak az a célja, hogy megértsük gyakorlatilag, milyen ez a kisbolygó, hogyan keletkezett, milyen gyakran jöhetnek nekünk ilyen méretű objektumok, hanem ha esetleg egyszer kiderül, hogy tényleg megvan egy kisbolygó, bolygón, biztosan nekünk fog jönni, remélhetőleg nem holnap, de a közeli jövőbe valamikor, akkor azt hogyan lehetne eltéríteni. Ugyanis nem olyan egyszerű a dolog, mint mondjuk Bruce Willis a filmben csinálja, hogy belefúr az építésbe, és akkor szétrobbantja, hanem ennél finomabb a dolog, és egyáltalán biztos, hogyha mondjuk oldalba lökünk egy kisbolygót, vagy mellette robbantunk, vagy a felszínén robbantunk, vagy esetleg egy ilyen hajtóművet rakunk rá, akkor nem biztos, hogy az pont úgy fog reagálni, mint ahogy mi várjuk lehet, hogy darabokra esik lehet, hogy nem akar darabokra esni, csak behorpad, mert ilyen is van, csak tömörödik, stb. a belseje. Tehát nem értjük, hogy pontosan hogyan kéne majd egy kisbolygót eltéríteni, hogy hogyan viselkedik egy ilyen erős behatás nyomán. Ha megismerik jobban az ilyen égítesteknek a belső szerkezetét, milyen szemcsékből áll, mekkora porozítás, hogyan viselkedik, elég érdekes egy ilyen exotikus világ minden egyes kisbolygó, akkor jobban megtervezhető az, hogy tényleg hogyan kéne azt oldalba lökni, hogy az elkerülje a Földöt, ne pedig mondjuk csak behorpadjon, vagy arrébb menjen annyira, hogy nem elég, vagy két darabra essen szét, vagy több darabra is még nagyobb problémát okozhasson. DART misszió. November 23-án elindult a NASA Double Asteroid Redirection Test, vagyis DART tesztje, hogy a világ első, Bolygó védelmi tesztjévé váljon. Az űrsonda szándékosan beleütközik egy aszteroidába, hogy megnézze, képes-e módosítani annak pályáján. Ha ez megtörténik, ez életképes módszernek bizonyulhat egy fenyegető aszteroida eltérítésére a jövőben. Hát magyarul ez egy kísérletezés, ugye Ákos? Tulajdonképpen egy kísérletezés, ami persze jól van előre tervezve, ami történni fog, hogy az űrsonda az neki megy, úgymond szemből a Digimon vagy Dimorphosz nevű kisbolygónak, tehát ami a fő égítest körül kering, és a felszínén létre fog hozni egy néhány méter átmérőjű, mondjuk 5-6-8-10 méter átmérő krátert, illetve egy picit befolyásolja az égítest keringési sebességét. Tehát tulajdonképpen a robbanástól egyrészt keletkezik egy kráter, ami megvizsgálható milyen az a kráter, mi van a felszín alatt, stb. Illetve a kisbolygó holdjának a mozgása az érzékelhető módon változni fog, tehát másodpercenben konkrétan kimérhető, hogy mennyivel fog módosulni a sebessége. Ebből pedig először lehetne a történelm során tényleg következtetni közvetlen arra, hogy egy ilyen tömegű, ilyen sebességű, irányú ütközést csinálunk, akkor az ennyivel tolja arrébb, úgymond a kisbolygót, tehát ennyivel kellene majd egy nagyon veszélyes objektumot oldalba lőnünk. Most akkor következik két olyan példa, amit már keresztúriákos említett, illetve hát sokan hallhattunk ezekről a korábbi esetekről, amelyek megmutatják, hogy mekkora pusztítást végezhetnek az aszteroidák a föld felszínén. Cserjabinszk 2013. február 15-én közép-európai idő szerint reggel 4 óra 20 perckor az oroszországi Cserjabinszk felett egy légkörbe belépő, becslések szerint 17 méter átmérőjű, 10 ezer tonnás úgynevezett Bolida erős fényjelenség és hanghatás kíséretében felrobbant. Az eseményt több videófelvétel is megörökítette, ami így az egyik legjobban dokumentált meteorhullás. A robbanás következtében mintegy 1200-an megsebesültek, valamint jelentős anyagi kár keletkezett. Tunguska. A tunguszkai esemény 1908. június 30-án reggel, helyi idő szerint 7 óra 13-kor Szibéria középső részén, az alsó Tunguszka és a Léna folyó között a légkörbe lépett a tűzgömbé válása majd a légkörbeli felrobbanása volt. Erről nagyon sok mindent hallottunk, például arról, hogy hogyan volt látható ennek a robbanásnak a helye a föld felszínén. Délkelet felül észak nyugat felé haladt, viszonylag lapos, szögben. 4-500 kilométert tett meg, majd mint egy 6-8 kilométer magasságban robbant fel. A robbanás helyszínén legelő állatokat hamuvá égette, 30 kilométeres körzetben minden fát gyökerestől kitépett, és a hangrobbanás a 65 kilométerre lévő Vanavara település házainak ajtajait, ablakait betörte. Vanavara település közelében 80 kilométer sugarú körben letarolt letarolta a tajgát a helyszíntől 500 kilométerrel távolabb közlekedő transzibiriai vasútonal utazó közönsége is szokatanul világos fénycsovára lett figyelmes, ugyanakkor erős rengést is érzékelt. A robbanás energiáját 10-20 megatonna TNT robbanási energiájával egyenértékűre becsülik. Hát ez kellene elkerülni, hogyha ha lenne egyáltalán ehhez hasonló esemény a Földön, de ez nagyon ritka, nem? Attól függ, mit veszünk nagyon ritkának, egy ember életet tekintve viszonylag ritka, de néhány száz évente, kb. ezer évente nagyságrendileg ilyen várható. Tehát elég sok apró égítest kering a föld környezetében, és ilyen esemény, eseményhez hasonló, nagyságrendileg ezer évente azért várhatunk, ami nem olyan nagyon nagy ritkaság, főleg, hogyha valaki fölött történik esetleg egy, az neki éppen elég. Tehát gyakorlatilag ez egy olyan fajta esemény, ami kb. ezer évente bekövetkezik, és elég súlyos következményekkel jár. Itt is ugye láthattuk, hogy az volt a szerencse, hogy nem egy sűrű lakott település fölött történt ez a robbanás, mert hiába nem éri el a felszínt a becsapódó objektum, annak az energiája néhány ezerszerese, vagy legalább több százszorosa a Hiroshima-ra ledombott atombombáinak, akkor az így is elég súlyos pusztítást tud végezni. Erre fel tudunk készülni rendesen? Tehát mondjuk, hogy ha mostantól van ezer évünk, ahogy említetted, hogy ezer évente nagyjából bekövetkezik egyen esemény, akkor van elég időnk, felkészültségünk, technológiánk arra, hogy megvédjük a Földet? Én azt mondom, hogy elméletileg lenne, tehát szerintem ez kivitelezhető. Más kérdés, hogy erre bizonyos csoportok nem szeretnek pénzt adni, stb. stb. De hogyha elvileg lenne forrásunk, akkor ez nagyjából kivitelezhető lenne, de így sem teljesen, ugyanis ezek a tungusz kategóriai objektumok olyan 60-80 méter átmérőjök. Ilyenekből sokkal-sokkal több van, mint amit belátható időből fel tudnánk fedezni. Tehát ezekből rettentő sok van, és amikor nem pont a föld közelében vannak, akkor nagyon-nagyon halványak. Tehát elvileg erre föllet lehet készülni, ezeknek egy jelentős részét idővel föl tudnánk fedezni, ma még nem, de idővel igen, és hogyha ezeknek a pályámozgását pontosan követi tudnánk a jövőn, akkor egyére fel tudnánk készülni, de igazából ennél nagyobb objektumokból sem ismerjük messze az összeset, tehát a, még a veszélyesebb dolgokról is csak körvonalakban látjuk, hogy mi pontosan a helyzetünk itt a Földön. Korábbi műsorban Pál Bernivel beszélgettünk már arról, hogy itt a naprendszerünk élettartalma sem véges, tehát Hát jó sok idő múlva persze, tehát nem a mi életünkben, hanem pár milliárd év múlva. Például egy komoly változás fog bekövetkezni. És akkor, akkor mi lesz itt a mi földünket is elnyeli a központi csillagunk? Hát várhatóan igen. Tehát a, a mi csillagunk most még fősorozati állapotban van, világít, nekünk meleget ad, szóval így határozottan hasznos. Viszont fősorozati? Ezt mondtad, nég... hogy fősorozati? Fős... Igen, az fősorozaton az van. Hát a fősorozatnak nevező, ugye egy csillagnak a fejlődés során különböző életszakaszokon megy keresztül, és a fősorozat ad az időszak, ahol a legtöbb idejét tölti. Ebben az időben sugárzás egyensúlyban van, békében világít, én ezt így tudnám a legegyszerűbben összefoglalni, viszont egy idő után ugye kifogy belőle a, a, a hidrogén készlete, amit, amit éget, ugye a minapunk belsejében is hidrogén fúzió zajlik, és ebből termeli az energiáját legfőképpen, és amikor ezek a készletei kifogynak, akkor átalakuláson fog keresztül menni, fel fog fúvódni, és vörös óriás csillag lesz belőle. És mikor ez a változása megtörténik, akkor ugye a vörös óriásban benne van az, hogy Hatalmasra fog nőni a mostani méretéhez képest. A mi csillagunk egyébként nem számít különösebben nagynak, egy átlagos, kisebb tömegű csillagnak számít, nem is lesz belőle supernova például. Ezt a felfúvódást látjuk különben most? Így van. és az, ott az egyik között bolygó, akár éppen a Föld is lehetett azon az animáción, ahogyan bele fogunk érni ebbe a kitágult, forró légkörbe, és hát onnantól kezdve nem lesz túl kellemes itt a Földön élni. Nemrég egyébként olvastam egy olyan tanulmányt, hogy lehet, hogy lenne esélyünk, mondjuk az egyik Jupiter körüli holdon túlélni ezt az időszakot. Nem túl hosszú ideig, de Mert az is, van a naptól, a... hogy oda, oda már nem fog elérni a feldúzzadás. Igen, várhatóan igen, azt már nem fogja be, bekebelezni, mint itt a belső bolygókat, Aha. viszont ugye ott, ott sem tudnánk örökre ott, örökre ott maradni, hiszen a nap, mint a most megismert energia- és hőforrásunk e, ilyen formájában meg fog szűnni. Hát azért ez nagyon soká van, tehát szerintem az emberiség számára sokkal nagyobb kihívás, hogy ne pusztítsuk ki saját magunkat, ugye? Addig a következő pár milliárd évben. Ákos, Mi hogy, hogy, látod? A legnagyobb veszély. hogy látod ezt a veszélyforrást, mint saját magunkat? Persze, én, hát a, a, amiért legkevésbé aggódom, az, hogy a nap felfúvódik 4-5 milliárd év múlva. Hát kurá, most ez kvázi kitérdekel, nagyon érdekes egyébként, de nem. Az itt említett sok-sok kozmikus katasztrófa mindreális, de ezek miatt sem aggódnék igazán, hogyha valami miatt aggódnék, az főleg az, hogy az emberiség miként próbálja, vagy igyekszik nagy erővel tönkre tenni gyakorlatilag a saját környezetét, tehát főleg ugye itt a globális felmelegedés, az indokolatlan környezethasználat, stb., amire én gondolnék egyrészt, illetve igazából nem csak ez veszélyezteti az emberi civilizációt szerintem nagyon súlyosan, tehát közvetlen, súlyos, igazi veszélyforrás, hanem az is, hogy miként nőnek a társadalmi egyenlő, egyenlőtlenségek, és ezzel kapcsolatban milyen helyzetbe kerülnek embercsoportok, egész országok. Tehát tulajdonképpen igazából, bár nagyon kreatív a természet, ha egyszerűen vagy költőjen fogalmazunk, azért a leggyorsabban úgy néz ki, hogy szerintem az emberiség saját maga tudná önmagát tönkretenni. A kozmikus veszélyforrások ezt túl lassúak, ha lehet így fogalmazni. A digitális világról érthetően. Ez a postmodem. Egy fantasztikusan sikerült felvételt láthatunk, amit nem szándékosan készítettek Oroszországban, Cseljabinszk közelében 2013-ban. Az autós reggel megy talán a munkahelyére, és ezt látja az égbolton. Fantasztikus látvány volt, és Szklenár Tamástól, a Csillagászati Intézet munkatársától kaptam ezt a felvételt, ami hát nagyon szemléletes. Tamás, mit láttunk? Ez egy előre nem várt esemény volt. Egy körülbelül 20 méteres aszteroida lépett be a föld légkörébe, és 26 km magasságig leereszkedett, majd ott a nagyon sűrű légrétegek erős, erőteljes fékező hatása miatt a az alapvető bels anyagszerkezétének gyengeségei mentén szétfragmentálódott ez a meg és felrobbant kb. 26,2 km magasságban. Tehát az a villanás, az, amit az, az előbb az láttunk, az volt az a robbanás, Igen, ugye? az a villanás, amit ott láttatok, az erősebb fénybocsátott ki abban a pár másodpercen, mint a minapunk, uh -huh. és ez egy lökés hullámot generált, ami később el is érte a föld felszínét. Uh, nagyon sokan hallottak egy hatalmas hang, hangot, és bizony-bizony ez a jelenség, ez Pinszk városának, illetve a környező településeknek házainak ablakait betörte embereket csodortla a lábáról. Nagyon szerencsés dolog az, hogy nem történt haláleset, viszont rendkívül sok anyagi kárt okozott ez a, az esemény. A műsor előtt beszéltünk egy fél percet erről, a videófelvételről, hogy tényleg nagyon látványos, és hogy talán nem is nagyon készült még aszteroida becsapódásról ilyen minőségű felvétel az emberiség történelmében. Ez teljes mértékben így van. A 2013. február 15 i Csajjömészki becsapódása a jelenleg legjobban dokumentált aszteroida becsapódás, ami létezik. Hivatalosan körülbelül egy tonnán gyűjtöttek össze ebből a hullásból, hiszen orosz tél zajlott éppen, és a metonitvadászoknak csak ki kellett menniük, és a 30-40 cm-es hóban aprójukak jelezték a lehullott darabokat, mint például egy ilyet is. Ez onnan Ilyeneket származik? Ez onnan származik, ez a Csehébinszkinek egy, egy szép fekete darabja, uh. nagyon, érde, nagyon érdekes anyagszerkezet, és utána természetesen rendkívül sok kutatás tartozik ehhez az egészhez, Mutatok belőle egy szeletet is, így gyorsan, ez így néz ki, próbálom a kamera elé betenni, Aha, láthatok. láthatok benne, látható benne különböző feketés repedéseket, amelyek vizsgálata azt mutatta meg, hogy ez a test a naprendszerben keringve 600 évvel ezelőtt már ütközött egy másik aszteroidával, és bizony-bizony lehetséges, hogy pont ez az esemény változtattam meg annyira a pályáját, hogy később a Föld elütközik. Ezt és a... ez... Bocsás, meg, ez a te gyűjteményedből származik ez a két darab, igen, amit most igen, mutattál, igen. mert te gyűjtő is vagy, tehát meteorit darabokat, aszteroida darabokat gyűjtesz. Vizsgálod és ezeket az aszteroidákat? Csak ismeretterjesztési szempontból. Uh -huh. tehát nekem ez ugye nem szakmám, viszont rendkívül mértékben lenyűgöz ez a, ez a téma, és hát az elmúlt jó pár év során igencsak sikerült felduzzasztani ezt a gyűjteményt. Mekkora a kollekció? Kb. Mekkora? Pár száz körül lehet a jelenlegi szám. Ez az egész, ez ténylegesen ismeretterjesztési célból indult, amikor különböző csillagászati szakköröken a gyerekek és felhőttek számára szerettem volna egy pici szeretet megmutatni a világőrből érkezett anyagókból, és utána kínűlt egy tényleges szenvedély, ami mai napig tart és ahogy az előbb is mutattad az egyik meteorit darabot, lehet következtetni mindenféle eseményekre. Ugye az előbb azt mesélted, hogy valószínűleg két aszteroida összeütközésének a nyomait láthatjuk abban a, abban a darabkában. Hasonló következtetést minden egyes meteoritról le lehet vonni? Nagyon sok következtetést le lehet vonni. A, a, annyit kell tudni, hogy a a Földre érkezett űrbéli anyagnak jelentős része az valamilyen kőzetmetorit. Ezeknek a többsége a Mars és a Jupiter közötti kisbolygóból származik, bár például az, az már egy Cselyőbénszke az egy úgynevezett Apolló aszteroida, tehát egy földközeli objektum, ami ténylegesen potenciális, potenciálisan veszélyesé is vált. Viszont vannak nagyon egzotikus darabjaink is, vannak holdból, Marsból származó, meteorit mintáink, és ezek mind-mind valamilyen szeletét megmutatják a minaprendszerünk múltjának, hogyan is történt, hogyan is alakult ki az egész. Amit tudni kell, hogy például egy, egy ilyen meteorit, amit a kezemben tarthatok, a jelenlegi mérések szerint idősebb, mint maga a Föld, 1969-ben mérték meg először az IND meteoritnak a tömegét, ez most nem az, ez egy sima kőmeteorit, és a mérések azt mutatják, hogy ezek az anyagdarabok, ezek kb. 4,52 milliárd évesek, tehát a földnél idősebb anyagok. És hogyha megvegjük őket, megnézzük az anyagstruktúrájukat, akkor ez megmutatja, hogy a naprendszer korai stádiumában valószínűleg hogyan nézhetett ki. Tehát nagyon-nagyon sok következtetés levonhatunk, hogy például vannak a már említett Marsból származó mintáink. Ugye jelenleg is több műszerünk dolgozik a Marson vagy a bolygó körül keringve, de tényleges mintát ezek a gépek még nem küldtek haza, viszont vannak olyanok, amelyek például a meteoritként a Földre érkeztek, és ezeknek az anyagszerkezetének vizsgálatával például azt is meg lehetett állapítani, hogy amikor a marsi vulkánok aktívak voltak, akkor nagyon nagy valószínűséggel tartalmazott a bolygó felszíne folyékony vizet is. Uh -huh. Tamás, van kedvenc meteoritod a gyűjteményedben? Az, egy, az egyik nagy büszkeség, hogy megvan a, az összes Magyarország területén hullott meteoritból legalább egy vagy több töredék. Arra, arra nagyon büszke vagyok, nagyon kevés embernek van ilyen. Uh, akkor a kabai a meteoritból a... is van, gondolom. Igen, igen, abból is van. A másik az, hogy például Berni is mars kutató, és a marsi meteoritoknak van egy fő, típus, fő három típusa, az SNC típusba tartozó metoritok, ezek a sergottinak és Kasszigni meteoritek által kapták a nevüket, és az a, azon szerencsések közé tartozok, akiknek, akinek mind a, a háromból, megvan az adott pici apró töredéke. Talán ez most így a gyűjteménynek az egyik égkövet. Legbecsesebb darabjai. Tamás küldtél nekem egy képet, egy eloszlási képet, ami azt mutatja meg számunkra, hogy a különböző a föld felszínére érkező asteroidák és meteorit darabok vagy meteoritok hogyan oszlanak el. Nekem laikusként azt mondja a kép, hogy elég egyenletesen a föld felszínét záporozzák ezek a meteoritok, tehát nincsenek kitüntetett helyek, sőt még időben sincsen kitüntetett időszak, tehát ugye a kék pontok jelzik azt, hogy éjszaka, a narancsárga pedig, hogy nappal érkeztek meg ezek a darabok, sőt, még ha jól értelmezem a képet, akkor a meteorit nagysága szerint is eléggé egyenletes a helyzet, és lehet, hogy ez a hatalmas méretű narancsárga foltot Oroszország fölött az lesz az a csejjabinszki. Így van, Aha. igen, az a csejjabinszki. Ö... Nagyon, nagyon sokan megdöbbenve hallják azt, hogy a Földünkre napi szinten több, tonnyi, több tonnányi anyag érkezik, de ezek általában porformájában uh -huh elégnek a magas légkörökben. A Csajabinszkehez hasonló esemény, statisztikől kb. olyan 100-150 évenként meg kéne, hogy ismétlődjön ez egy kifejezetten nagy aszteroida volt. Most pont egy olyan képet látunk, amikor így felülről, mint hogyha az űrből néznénk, egy, érkezik egy, egy aszteroida, és a felszín, a föld felszín fölött felrobban. És jól látszik, hogy alatta egy ilyen, ha jól értelmezem megint a képet, egy kráter keletkezik a robbanástól. De. Tehát ugye nem az van, hogy maga a becsapódás alakítja ki a krátert, hanem ez a robbanás? Igen, tehát ez egy művész által készített illusztráció. Itt most nem kráterkész ö, alakul ki, hanem a, az űrből érkező meteorit test, az konkrétan a levegőben való felrobbanása során létrehoz egy lökés hullámot, ami eléri később a Földnek a felszínét. Uh -huh. A jelenlegi számítások szerint egy kb. 50-60 méter átmérőjű test az már városméretű területek teljes pusztulását okozhatja, ilyen vagy például az 1908-as tunguszkai esemény is. Éppen ezért a jelenleg az emberiségre leginkább veszélyes égitestek azok ezek, amelyek 100 méternél kisebb méretűek. Ezeket nagyon nehéz észrevenni, nagyon, nehéz, nagyon rossz a felületük képessége, kicsik, nagyon haloványak, és ezért hiába vannak különböző égbolt monitorozó programok egyszerűen halványságuk miatt nagyon nehéz őket észrevenni. Mint ahogy említettem, a csejbizkit senki nem látta érkezés előtt. Tamás, azt tudom, hogy neked még van egy csomó nagyon érdekes témát. Például az, hogy mesterséges intelligencia fejlesztésével is foglalkozol. Nincs most erre időnk ez a baj, úgyhogy valamikor egy későbbi műsorba szeretnénk majd erre visszatérni, mert ez nagyon érdekel bennünket. Úgyhogy még egy picike időt azzal hat -e, töltsünk itt el veled, hogy te követed azért ezt a ezt a DART programot is. Szerinted mi az esélye annak, hogy sikeres lesz a DART program, hogy sikerül kitéríteni ezt a testre hát használt aszteroidát a pályájáról? Mindenféleképpen úgy gondolom, hogy, hogy most már olyan, olyan pontos pályászámításokat tudunk végezni az űreszközeink számára, amelyek uh, uh, célra vezetőek, és mindenféleképpen nagyon érdekes adatokkal fog szolgálni. Nem ez az első, amikor direkt egy űreszközünk egy naprendszerbeli kisebb testnek ütközik, hiszen volt már korábban is ilyen, és azok is megmutatták, hogy bizony-bizony egy nagy sebességére kicsi űrszonda az, az képes megváltoztatni egy égítésnek a pályáját, úgyhogy én is nagyon kíváncsi, várom, hogy ennek mi lesz az eredménye. Lenár Tamást, a Csillagászati Intézet munkatársát hallottuk, és köszönjük szépen a kis rögtönzött meteorit bemutatót is. Jövő szeptemberben, amikor érkezik a DART programnak a, a küldetéséhez, az eredményhez a, ez, a, ez a bizonyos űrhajó, vagy, vagy hogy kell ezt mondani, űrszonda, ami kitéríteni az asztalóirát, akkor szerintem vissza fogunk majd térni a témára, és akkor jól lenne megbeszélni, hogy mi is történt ott. Én is várom. A digitális világról érthetően. Ez a Postmodern. Ahogy megszokhattuk, itt a műsor vége felé az űrkütyű híradó következik, ma este is, de ráadásul egy nagy visszatérünkkel, Kovács Tücsi Mihályal, akit köszöntök itt a Skype vonalban. Szia Tücsi, jó estét neked is! Sziasztok, jó estét! Mégpedig, ugye folytatjuk ezt a bolygóvédelmi témát, de te egy kicsit más aspektusból fogsz nekünk erről beszélni. Környezetvédelem, illetve hát a klímavédelem kapcsán, de ez hogy függ össze az űrrel? Itt igen, mert ö, ugye bár régóta küzdünk a felmelegedéssel, és az elméletek szerint, ha a napsugárzás 2%-ával sikerülne lecsökkenteni, tehát ami a Földet írja, azt a sugárzás 2%-kal sikerülne csökkenteni, abban az esetben az a hőmérséklet állna vissza a Földön, ami az ipari forradalom előtt volt. Tehát ez nekünk egy nagyon kellemes állapot lenne. Na jó, de ez kellene és... egy szabályozó gomba a napra, a központi csillagunkra, és azt egy kicsit leszabályozni. De hát az meg nincsen. is ez az nincsen, viszont van egy hétköznapi fogalom, amit jobban jól ismerünk, az a napernyő, uh -huh. és itt egy egészen fantasztikus, már sci illő ötlettel állt elő egy tudós, akit... Angelnek hívnak, ilyen angyali ötlete volt. Ő egy brit származású Amerikában élő csillagász, az optikai tudományok professzora, az arizómiai egyetemnek a tanára, millió itt, tehát és ott egy elég komoly koponya a maga szakterületén. Ő a professzor, akit most éppen látunk a képen. Tehát ő tulajdonképpen azt találta ki, hogy létre kéne hozni egy napernyőt a föld és a, a napközi nem ki lehet túl nagy, akkor a kellene, hogy 200%-kal csökkenjen a fény. Tehát, hogyha arra gondolunk, hogy egy teljesen átlátszó, Fóliából készült hagyományos napernyőt fogunk, az körülbelül olyan 2%-kal csökkenteni le a fényt. Tehát nem egy olyan jelentős, viszont technikai kihívás inkább a science fiction kategóriába tartozik. Igen, mert közben de... láttuk is ezt a képet, egy fantáziakép, ugye a Föld körül ilyen kis korongokat látunk, amiből végül is összeállhatna egy ilyen napernyő, de hát ez bazi nagy. Tehát ez hogy lehet megvalósítani, tücsjárt? Ez, ez teljesen irracionálisnak tűnik, vagy irreálisnak tűnik nem irreális, elképesztően, elképzelhetetlenül óriási kihívás lenne, de ha nem lenne más megoldás, megvalósítható lenne. Ö, annyira komoly a professzor, hogy ő nekiállt számogatni, és több kollégájával együtt nekiálltak így számokat hogy tulajdonképpen mivel járna ez, és ami bűnőletes számokat kapott. Egyrészt a ezt a bizonyos napernyőt nem egyetlen nagy darabból képzelte el, hanem ilyen 60 centis korongokat képzeljünk el, amit gyakorlatilag egy-egy lencse, csak amíg egy átlálános lencse az összegyűjti a fényt, mint a pillanat a esetében, ez egy speciális lencse 200%-os mértékben szétveri a fényt. Tehát ha ilyen lencse... Eltéríteni a fénysugarakat, ugye? Igen, igen, hogyha egy ilyen lentségből lenne egy felhő közöttünk és a nap között, akkor az a napfényéből annyit félreverne, hogy az nekünk tökéletes lenne. A szépséghibai ilyenkor minden, ahogy minden ilyen kérdésnél van a számokkal van. Ebből a, ennek a napernyőnek 2,5 millió négyzetkilométeresnek kilométeresnek kéne lennie. Ő, ilyen 60 centis lentségből, hát az azért megdöbbentő. Igen. Igen, tehát nekiáltak is elég részletesek. kiszámoltak, ez a lencse ez viszonylag ócsok le lehetne gyártani, hogyha megvan hozzá a gyártási mód, ugyanis ez szilíciumból lehetne növeszteni, uh -huh. ilyen 60 centi átmérőek, viszont ami a meglepő mindössze egy mikron vastagság. Most a könnyebbség kedvéért egyetlen hajszálunk 15 mikron. Hát vagyis Most akkor de... eléggé sebezhető egy ilyen fólia, ugye? Tehát jön egy, hát a, egy kis meteorit végosságú... és átkasztja. Hát nem is fólia lenne, ez inkább egy ilyen vékonyságú kristálylapként tekintettünk rá, uh -huh. de egy is még a, 30 centi, a 60 centi átmérő lapnak a súlya egy olyan 30 gram körül lenne. Ami a másik probléma, hogy ebből, hogy ugye bár 2,5 millió négyzetkilométer, ebből a lencséből 16 Trillió darab kellene, ez lefordítva a normál számra 16 milliószor 1 milliárd. Ez ez. Tehát És még azt elgépes, mondod, hogy ez, ez reális, ez a terv? Hát ez teljesen irreális? Ö... Hát ö... attól függ, hogy mennyire vagyunk rákényszerítve a dologra. Kiszámították a költségeit is, 1, a, ennek a létrehozása 1,4 kvadrillió dollár lenne, ez az 1,4 után még van belőle 24 darab nulla. Ez valamivel több, mint a Föld teljes éves bajítja hogyha úgy tetszik, hogyha minden országét összeadjuk. De pénzből kifizetjük, Tőcsi. Igen, igen, de végül is nem elképzelhetetlen. Az egész ötlet arra, arra alapult, hogy mivel ezek ilyen rendkívül vékony lencsék, ezek nem bírnák ki, hogy rakétával kilőjék őket, ezért elképzelte, hogy elektromágneses ágyukkal kéne kilőni. 20 darab ilyen ágyuk kéne, ami egy méter átmérőjű lenne, viszont másfél kilométer hosszú vákummal a csövében. Ebben fel lehetne 40 ezer kilométer per órás sebességre gyorsítani a lövedékeket, és minden ilyen lövedékben lenne 800 ezer darab jelencse. És akkor ezeket, ezeket a lencséket kellene nem a Föld közelében, hanem 16 millió kilométer távolságban az úgynevezett Lagrange 1-es ponton elhelyezni. A Föld körül négy olyan Lagrange pont van, ahol a Föld és a nap gravitációja kiegyenlíti egymást. És akkor ott Tehát, lebegne, ha ugye? Valamit, akkor az ott marad. Aha. De figyelj, Tücsi, az a de? helyzet, hogy azért vagyunk szerencsés helyzetben, mert itt van szakértőnk, aki nem csak csillagász és maskutató, kutató, hanem még ráadásul fizikus is. Mondjuk az üzleti számítást azt nem biztos, hogy rábíznánk Bernire, de azért itt a skeptikus arc kifejezését láttam, miközben te meséltél, hogy hogyan épülne fel ez a projekt. Szóval, Berni, mit szólsz te mindenhez? <gül> Ö, sok minden eszembe jutott róla. Nekem egyébként a legelső, ami eszembe jutott, és ami legjobban foglalkoztat, hogy szerintem meg is keresem ezt a tanulmányt, hogy a fénynyomással mit kezdenek? Tehát ugye az, hogy a nap süt valamit, az, annak van egy mérhető fénynyomása, és hogyha ezek ilyen rettenetesen kis vékony hártyák gyakorlatilag, akkor mi fogja őket a helyükön tartani? Hát ez Erre is, is Ezek elméletileg egy olyan, hogy ilyen robotizált, kerete lenne ezeknek a lencséknek. Szóval tényleg, ez nem véletlenül kezdtem avval, hogy a science fiction kategóriájába Igen. illik. Ez, ez a kategória, tehát egy olyan, olyan méretű kihívás, az azért mondtam, hogy amikor már minden lehetőség csődöt mondana, akkor lehet, hogy érdemes lenne utolsó lehetőségét megpróbálkozni vele, de inkább azon a véleménye vagyunk, hogy nagyságrendekkel olcsóbb lenne, hogyha egy kicsit vigyáznánk a földre, és más módon próbálnánk megcsökkenteni a hőmérségletét. Hát ezzel csak egyet érteni tudunk. Ugye nem tudok, én sajó, nem tudok jobban bólogatni, mert lefejelem a mikrofont, ami itt van előttem, de nekem is abszolút, én nekem valamiért az a hasonlat jutott most eszembe, hogy kicsit olyan érzésem van, mint hogyha ahelyett, hogy elmosogatnánk a mosatlant, ahelyett megpróbálnánk kifejleszteni a laboratóriumban egy olyan mikróbát, ami leeszegeti nekünk a kosztatányérokról. Ez Azt nagyon személyeztető. Nagyságben de kell olcsóbb feladat lenne egy ilyen. De az, Ráadásul az ötlet nem igen. rossz. De Nagyon sokan vevőek... Szóval jó, a a jó szellemi játék volt ezt az ötletet ismertetni, úgyhogy köszönjük szépen Tücsi, és egyúttal köszönjük. Ez inkább a... egy gondolatkísérlet, volt, mint valódi megoldása egy problémának. És, és örülünk is egyúttal, hogy itt feltűntél a látható rádiós műsorunkba is. Egyúttal hadd mondjam el a mi közönségünknek, hogy folyamatosan hetente jelentkezünk. Ugye december 3 -a óta a Pátria Rádióban rádióműsort is készítünk, úgyhogy most a felvételeink időpontjai között vannak bizonyos különbségek, néhol egy hét, néha tíz nap, ezért nem tudom pontosan megmondani most, hogy éppen melyik következik. De hát ugye, amit most a YouTube-on néznek vissza, az végül is ehhez teljesen mindegy. A lényeg az, hogy pénteken délutánonként jelentkezünk a Pátria Rádióban, többek között éppen a két itt jelenlévő személyel is, Pár Bernadettel és Kovács Tücsi Mihályal is. Viszont itt most a végére értünk a bolygóvédelmi műsorunknak, úgyhogy köszönöm szépen a közreműködést keresztúriákosnak a CFK Konkoli csillagászatnak, az tudományos főmunkatársának, Skenár Tamásnak, szintén a csillagászati intézet munkatársának, Fogter Zoltánnak, a Svábhegyi csillagvizsgáló csillagászának, valamint természetesen Kovács Tücsi Mihálynak, Szifírónak, bloggernek, valamint Pál Bernadettnek, aki ugye kutató és most idén február óta az asztaltársaságunknak is tagja, és remélem berni, hogy jövőre folytatjuk a jó kis űrkutatós műsorunkat, mert mi nagyon élvezzük ezt és nagyon klasszik klasszikus összállításokat sikerült február óta már összera. Mindenképpen. Mindenképpen. Na, hát akkor együtt ma a bolygó védelmi összeállításunkról, és akkor köszönöm még egyúttal Társ és az adás rendezőjének Rész Betyer Gábornak a közreműködést. Találkozunk űrkütyüs műsorral jövőre, jövő év elején, és akkor a Pátia Rádióban pedig rádióműsorokkal jelentkezünk, illetve idén még lesz egy kazettás műsorunk is, azt is érdemes lesz megnézni a YouTube-on. Köszönöm a figyelmet, Szilágyjárpádot hallották és látták, viszont hallásra, viszontlátásra!